Det vi har nu är Ohio Players och deras hitlåt Love roller coaster. Den släpptes på plattan Honey 1975 och när den kom som singel 1976 gjorde den succé och blev en av bandets totalt två Billboard 1 inte så svårt att förstå kanske. Det är helt klart en svängig låt. Men första gången som jag hörde talas om Love roller coaster var inte via Billboard-listan eller i någon samling av 70-talets bästa funklåtar. Nej, första gången jag fick nys om låten var någon natt i mitten av 00-talet när jag satt framför min grå långsamma PC i mitt pojkrum. Och det var tack vare en serie med filmklipp om vandringssägner, spökhistorier och legender. En serie som gick under namnet J.K. Cinema. J.K. Cinema ställde i ett klipp frågan Innehåller Love Rollercoaster ljudet av en kvinna som mördas? Ni har skriket va? Enligt J.K. Cinema var det så här. På skivomslaget till Honey, Ohio Players skiva från 1975 där Love Rollercoaster först var med så är det en bild på en kvinna med bar överkropp som äter honung från en slev. Hon håller en stor burk med honung i sin hand och det ser rätt kladdigt ut. J.K. Cinema berättar att modellen med honungen i handen var en nybörjare som hade brutit kontakten med sin familj för att uppfylla drömmen att bli supermodell. Men under fotograferingen reagerade honungen kemiskt med den fiberglasskiva hon satt på och resulterade i att hennes ben limmades fast som om honungen hade varit superlim. När hon tog sig loss revs stora bitar av hennes hud av och satt kvar vid det smetiga fiberglaset. Kvinnans karriär som modell var förstörd innan den ens hade hunnit börja. Kvinnan skulle ha blivit vansinnig av vrede och rusat in i studion där bandet Ohio Players satt och spelade in sin låt, hotat med att stämma dem på allt de ägde och hade. Bandets manager drog då plötsligt kniv och högg ihjäl henne där och då. Hennes dödsskrik ska då ha fångats på band och som en sjuk och morbid form av tack till denna modell som gav sitt liv för deras omslag lät Ohio Players skriket ligga kvar i mixen. Du lyssnar på creepypodden med mig Jack Werner. Och vandringssägerna om Ohio Players och Love Roller Coaster har spritts ända sedan låten kom ut. I vissa versioner är det inspelningen av en flicka som faller ut ur en bariodalbana och, och dör, som vi hör. I andra versioner så berättar man om en kanin som dödas utanför studion när låten spelades in. Men versionen om den mördade modellen som J.K. Cinema berättade om den där natten framför min gamla dåliga dator i mitt barndomshem, den har stannat kvar. För den tycker jag bäst fångar upp känslan av att det är en hemsk berättelse från bakom scenen. Det finns mängder av vandringsägner och myter om saker som ska ha hänt bakom scenerna. I den gamla filmen Tre män och en baby ska ett pojkspöke synas bakom en gardin i en scen. Den tecknade tv-serien Rugrats ska i själva verket handla om föräldralösa barn som föreställer och fantiserar ihop hela sin mysiga tillvaro. Och en lite särskilt märklig berättelse gör gällande att en människa som spelade slav ska ha mördats under inspelningen av Tarantino-filmen Django Unchained. Så här går den berättelsen. Under inspelningen av Django Unchained krävde Leonardo DiCaprio att skådespelaren som spelade Mandingo-slagkämpen D'Artagnan levande skulle slitas i stycken av hundar och Quentin Tarantino bestämde sig förvånande nog för att gå honom till mötes. D'Artagnans död var på riktigt. Han dog verkligen en brutal, ångestladdad och fruktansvärd död. Tarantino sa senare i en makalös intervju med Mike Wallace i 60 Minutes att det verkligen fångade den rena ondskan i DiCaprio's karaktär och bidrog dessutom till en större autenticitet i scenen. Skådespelaren som hette död dödförklarades på plats av DiCaprio själv, men inget åtal har väckts. I filmkontraktet han signerade gav nämligen Mr. Esando frivilligt upp sitt liv. Han dog åtminstone för att ge ett kraftfullt och realistiskt bidrag till en fantastisk film, Vila i frid Ato Esando. Ja, den här vandringssägnen är naturligtvis inte sann. Ato Esando har själv twittrat skämtsamt om den här sägnen och hur felaktig den är. Inte heller pojkspöket i tre män och en baby finns där och vad Rugrats handlar om egentligen är det bara en gissning. Sist men inte minst är även vandringssägnen om Ohio Players och Love Roller Coaster Helt fel Skriket kommer ifrån keyboardisten Billy Beck Och modellen på skivomslaget Är den rätt kända playboy-modellen Esther Cordette Hon dog inte Senare berättade bandets trummis att När folk hade börjat fråga om de hade dödat En kvinna under inspelningen Ja då hade bandet svurit en ed Om att vara tysta om sanningen om bilden Då skulle de ju kunna sälja Mer plattor, tänkte de Varför dras vi då Till de här vandringsägnerna jag tror att det är för att vi anar vissa saker men inte helt och hållet är säkra på att de händer. De här berättelserna blir ett sätt att bekräfta de misstankarna vi har. Och de är faktiskt inte alltid helt missvisande. I ett mejl berättar en anonym lyssnare om hennes jobb på en av Sveriges hemligaste platser. Så här skriver lyssnaren i mejlet. Under sommaren 1991 arbetade jag som arbetsledare på ett skyddsobjekt. Skyddsobjekt är byggnader som kan behöva särskilt skydd mot sabotage, terrorism eller spioneri. Vissa regler gäller när man arbetar i ett skyddsobjekt. Man måste hantera hemlig information på ett sätt som inte kan leda till att den kommer ut. Och stränga regler gäller för in- och utpassering och förvistelse i lokalerna. Jag var vid den tidpunkten arbetsledare i ett bevakningsbolag som skötte bevakningen på ett av dessa skyddsobjekt. Skyddsvakterna var beväpnade och skulle hantera in- och utpasseringen samt på kvällar och helger runt byggnaderna för att se till att inga hemliga dokument hade glömts framme och kontrollera att personerna som var kvar efter arbetstid hade behörighet. Det var ett förhållandevis enkelt objekt att arbetsleda. De skyddsvakter som arbetade där var äldre och hade med några få undantag arbetat där mycket länge. Det var aldrig några problem med plötslig frånvaro eller med klagomål på dem från kunden. De gånger som det var problem berodde det ofta på att de var gamla i gården och de hade klagomål på att sommarvikarierna var alldeles för slarviga under sina ronder och missade hemliga dokument. En morgon ringer kunden mig och säger att han vill diskutera nattens rapport. Detta tillhörde ovanligheterna och jag skyndade mig dit snarast- orolig för att det hade skett ett inbrottsförsök eller liknande som vi hade missat. Jag hade redan på morgonen läst nattens rapporter och där fanns inget ovanligt. När jag kom dit såg kunden till min lättnad inte arg ut- utan snarare generad eller kanske fundersam ut. Han sa att en av skyddsvakterna, som vi kan kalla Erik- hade skrivit upp tre personer som jobbade över den kvällen- jag tittade på rapporten igen och såg att det stämde. Jag undrade vad det var som var fel och kunden sa att Karin omöjligt kunde ha varit på jobbet igår eftersom hon avlidit i en trafikolycka under sin semester i Tyskland en vecka tidigare. Här kanske man kunde tro att jag skulle få kalla korar eller liknande men det enda jag kände var oro för att om personen inte hade varit på skyddsobjektet under gårdagskvällen så kunde någon obehörig ha varit där i hennes ställe. Jag gick direkt till Erik som hade skrivit rapporten. Erik var en av de gamla noggranna skyddsvakterna som kände och kände igen många av dem som arbetade där vilket lugnade mig. Jag berättade att Karin inte hade kunnat vara på jobbet då hon var död. Han såg förvånad ut och sa att hon inte hade kunnat vara död då han hade sett henne väldigt tydligt. Även om hon inte hade tittat upp på honom när han stannade till vid hennes öppna kontorsdörr för att skriva rapporten. Erik sa att det måste ha skett något missförstånd från kundens sida. Missförståndet löstes aldrig och Erik vägrade backa från att han faktiskt hade sett Karin den kvällen. Jag tänker ibland på händelsen och jag kan inte förstå hur en person skulle vilja hitta på en sån historia efter 23 års fläckfritt arbete. Ja, det var ett mejl från en person som vill förbli anonym men som ger en inblick i den hemliga värld som i vissa fall gömmer sig bakom scenerna. Den hemliga värld som vi åtminstone vill ska gömma sig bakom scenerna, som vi söker med ljus och lykta. Hemliga platser och älskade tv-program, filmer, böcker och låtar är ju alla gjorda av människor. Och vi själva är ju människor. Vi vet att vi har mörka tankar, att vi ibland funderar på sjuka saker som vi helst inte skulle avslöja ens för våra närmsta vänner. Det där mörkret finns där, inuti oss. Och jag tror att vi letar efter det, även utanför oss, i sånt vi läser, ser och lyssnar på. Jag tror att vi misstänker att alla andra också är lite sjuka i huvudet och män i hemlighet och att vi vill hitta bevis för det. Mer än någonting annat i Sverige är Melodifestivalen och Eurovision någonting som pågår framför våra ögon. Alla känner till det och miljontals följare på tv en lyssnare som vill vara anonym och som dessutom verkar ha avregistrerat sin anonyma mejladress direkt efter att ha hört av sig till oss berättade en historia som återigen väcker misstankarna. Vad är det egentligen vi ser i kändisarnas ansiktsuttryck? Lyssnaren kallar sin historia Finalen och den läses av Ludvig Josefsson. De av er som tittade på Melodifestivalen och som inte hade ögonen fulla av frans eller var för upptagna av slutdramatiken mellan Ryssland, Australien och Ukraina Ni märkte kanske någonting med Måns Selmelöv mot slutet av finalen Ni kanske la märke till hur han vid ett tillfälle när något av de sista länderna delade ut sin poäng stelnade till något hände med mungiporna. Hans leende förvreds bara aldrig så lite men ändå tillräckligt för att någon med ögonen på skaft skulle kunna se skillnaden. Det var som om man märkte, uppfattade eller bara kände att något var fel mitt i den orkan som är det gigantiska arrangemanget Eurovision. En stelare muskel i kinden, en nervös blick åt sidorna lite smalare och mer sammanpressade läppar. Jag tror att jag vet vad det var som hände som fick Mons att för ett kort ögonblick tappa ansiktet. Jag vet varför han efter det att finalsändningen var över lämnade Globenområdet utan att ens byta ut scenkläderna och försvann iväg i en taxi. Jag vet också varför han aldrig kommer att berätta om det för någon, någonsin. Varför han blev oändligt lättad dagen efter finalen vid insikten om att det mesta i media handlade om det där med Carola och att ingen journalist upptäckte vad som hände den där natten framför ögonen på 200 miljoner tittare. Ni behöver inte veta så mycket om mig Jag jobbar med ljud och bild Och brukar arbeta med stora nöjesarrangemang Det räcker gott Min uppgift under konserter och musikevent Brukar vara att få ljud och ljus Och gå ihop, kort sagt Jag bryter säkert mot något kontrakt Och riskerar en stämning Som får amerikanska rättegångar Och liknande äktenskapsrådgivningar i jämförelse Bara genom att berätta det här Men jag måste ju få utlopp för det någonstans jag har försökt vara tyst om det här nu några veckor och det fräter på mig inifrån. Jag mötte Lars första gången i februari när vi började titta på vilka förberedelser som skulle göras i Globen inför finalen. Han var också handplockad för sin arbetsuppgift som var ganska lik min egen. Vi var de som skulle sitta en ganska bra bit under själva arenan och se till att allting fungerade under varsin kritisk brytpunkt. Lars och jag förfogade över varsin skrubb i varsin hörn av anläggningen där vi satt med ett antal brytare, kopplingar och skärmar framför oss redo att göra nödvändiga omfördelningar av strömmen om det skulle behövas. Lars heter förresten inte Lars på riktigt. Hans verkliga namn behåller jag för mig själv. Många veckor gick medan jag och Lars drog våra kablar och samordnade dem och såg till att allt klickade. Då och då märkte vi ju vibrationerna från hockeymatcher och countrykonserter långt ovanför oss och dundrade i taket. Men det var ingenting som störde. Snarare var det ett välkommet tecken på att vi inte var så ensamma som det emellanåt kändes där nere. Jag vet inte om ni har varit nere i katakomberna som utgör fundamentet i globen. Det system av långa korridorer som perforerar jorden. Det är lågt i tak, smutsgula 90 talstapeter tapeter och lysrörsbelysning. Akustiken är så dålig att det känns som att man sväljer sin egen röst när man pratar. Och det är alltid fuktigt och varmt. Ibland rann kondenserad vätska ut med de knottriga papptapeterna som troligen dolde flera års lager av mögel. Ingen bryddes ju. För den enda gången någon tvingades häcka där nere var vid det fåtal tillfällen då något så stort som en Eurovision-final ägde rum. Jag tror jag och Lars är de som tillbringat mest tid där av alla. En gång hittade jag en konstig mjölkförpackning i ett kylskåp där nere. Jag insåg att anledningen till att jag inte kände igen den var för att den gick ut 1993. Arbetet med förberedelserna inför Melodifestivalen gick långsamt framåt. Allt medan vintermånaderna släpade sig fram. Jag lade märke till att Lars som från början var en lättsinne ölfarbror i stil med vad du kan förväntas hitta med ett stryktips i handen på din lokala kvarterskrog. Med tiden verkade mer och mer stressad. Under veckorna mellan februari och mars hade jag ibland varit tvungen att låtsas som att jag jobbade på lunchen bara för att få lite lugn och ro från hans eviga babbel om fiske och kärringar och Åsa Romsson. Men när mars övergick i april pratade han mindre och mindre och såg tröttar och tröttar ut. En gång, när jag behövde fråga honom om en uppsättning RCA-kontakter som vi skulle koordinera, råkade jag öppna dörren in till hans rum utan att knacka först. Och han reagerade som om det var satan själv som kom in. Han flög upp ur sin kontorstol och vände sig om med verklig fruktan i blicken. När han såg att det bara var jag förbytte skräcken i ilska. Jag bad mig ursäkt och försökte klappa honom i ryggen men han fräste irriterat att jag inte skulle göra om det där medan han torkade kallsvetten ur pannan. Förvirrad frågade jag om RCA-kablarna. Han kladdade ner en ordning på en lapp och föste med sedan ut i rummet. Vi pratade inte så mycket mer efter det. Det hade säkert delvis att göra med att jobbet blev mycket mer intensivt med bara veckor kvar till finalkvällen. Men jag kan inte skaka av med känslan av att det också berodde på att Lars verkade deprimerad. Hans tidigare så bastanta kropp hade magrat och en morgon stank han sprit trots att klockan bara var åtta. Den sista gången vi pratade om något annat än arbetet var i början av finalveckan. Han tittade in under eftermiddagen på tisdagen den 10 maj bara fem dagar innan lördagskvällen då allt skulle sitta. Jag såg på Lars ansikte att det var något speciellt han ville. Han struntade i artighetsfraserna. Måste bara fråga dig. Har du hört något? Hört? Frågade jag. Ja. Jag förstod inte vad han pratade om men antog att han menade hur det såg ut inför finalen och började prata om ett mejl som teknikerna på SVT hade skickat ut dagen innan. Han avbröt mig. Nej, alltså jag menar... Här nere... Har du hört något här nere? Jag tittade på honom. Nej, eller alltså vad skulle det vara? Han stirrade tillbaka med nollställt uttryck. Sen mumlade han något om jobbet, vände i dörren och gick. Jag reste mig och gick tyst fram till dörren för att betrakta hans rygg medan han vacklade iväg i korridoren. Han gick som en mycket trött person, som någon som inte fått sova på länge. Det här jobbet tär på en, det visste jag men att det kunde gå så långt som det gjort med Lars var en nyhet. Men så stannade han plötsligt upp, mitt i ett steg och vände långsamt det fårade ansiktet mot den vänstra väggen och stirrade. Jag krepp ihop lite i dörren så att han inte skulle skymta mig i ögonvrån. Tystnaden var tryckande. Lars, som stod blickstilla en femton meter bort i korridoren höjde en darrande hand och förde den långsamt mot den punkt på väggen han stirade mot. Handen skakade våldsamt. Jag märkte hur ett mycket lågt ljud hade brutit igenom tystnaden i korridoren. Det kom från platsen där Lars stod och verkade tränga fram ur väggen. Jag ansträngde mig för att lyssna och kunde urskilja något under surret från elanläggningen in i mitt rum. Något annat som ljudet som kommer ur strupen när man pressar fram luft ett lågt men gällt gnyende Jag kom ofrivilligt att tänka på när min gamla hund led som värsta av sin cancer innan vi avlivade henne och allt hon kunde frammana var ett anfott gråtande Men det här ljudet var på något sätt både djupare och vassare Lars stod som i kramp med en våldsamt skakande handen framför sig mot väggen men så upphörde plötsligt ljudet tvärt och i ett slag befriades Lars ur sin paralys. Han tumlade tillbaka och tog stöd mot den högra väggen och jag drog snabbt in huvudet i mitt rum så han inte skulle se att jag hade spionerat på honom. När jag gick hem från jobbet den kvällen såg jag inte till Lars. Jag vet inte om han redan hade lämnat arbetsplatsen eller om han satt kvar in i sitt stängda rum men jag ville hur som helst inte dras in i någonting. Om han nu hade börjat förlora förståndet över något ilande vattenrör så var det inte mitt problem. På fredagsmorgonen inför jag mig i ledningscentralen i Globen med en kopp kaffe. Det var dagen innan action och dags för genrep. Vi var ett trettio-tal personer på mötet, alla de högst ansvariga för olika delar av eventet och stämningen var god trots att det märktes hur utarbetade alla var. Jag såg mig omkring i rummet och konstaterade att Lars inte var där. Ingen annan verkade ha tid eller ork att bekymras över att en person från källaren saknades. Ansvarsområdena delades ut och bekräftades. Nervösa kontrollfrågor ställdes och besvarades. Och vi gick igenom den övergripande planen i alla dess delar. En SVT-representant hojtade nervöst på oss i fem minuter i vad som förmodligen var tänkt att uppfattas som ett motiverande tal- och så skickades vi tillbaka till våra avdelningar. Innan dess blev jag tillstucken två stycken headset ett till mig och ett till Lars. Ner i katakomberna kände jag som vanligt hur tystnaden och tyngden av all jord och byggnad ovanför mitt huvud tryckte ner mig några centimeter i skorna. Jag letade mig fram till den korridor där Lars hade sitt rum och gick för att överlämna hans headset. När jag kom fram och knackade på hans dörr hörde jag ett tumult byta ut innanför den. Några sekunder senare började rassla i dörren och till min förvåning insåg jag att Lars på att låsa upp. Varför hade han låst sin dörr? Nu öppnades den och hans ansikte stack fram. Det var en sorglig syn. Han var fårad och mörk under ögonen, blek och glåmig och blicken var vild när han spämde munnen i ett försök till leende. Jag mumlade hej och räckte honom hans headset. Tack. Hoppas vi slipper henne idag, sa Lars och tryckte igen dörren. En pust av svett och alkoholdoft strömmade över mig. Jag stod kvar ett ögonblick. Vad sa han? Att vi slipper henne? Vem då? Jag var på vippen och höjde handen och knackade på igen men ångrade mig. Jag var där för att jobba, inte för något annat. Generalrepetitionen gick utan problem Ner i mitt rum höll jag ögonen på mina kopplingar Och hörde samordningschefen mässa instruktioner till programledaren Som då och då svarade med några korta ord Efter att den sista ridån fallit Gjorde jag några finjusteringar inför morgondagens show Klockan var runt tio på kvällen Jag samlade ihop mina saker och reste mig för att gå hem Korridoren surrade av elektronik Eller om det var min trötthet som susade i öronen och jag gick med snabba steg mellan de trånga väggarna. Jag och Lars brukade lämna arbetsplatsen på varsitt håll. Jag utgick från att han tog hissen i andra hörnet av korridorsystemet. Men 20 meter kvart i dörren ute i hissarna märkte jag att det egendomliga ljudet kommit tillbaka. Över hela korridoren sänkte sig plötsligt det genomträngande, gälla och djupa skriet det lät som om väggarna själva andades ut, som om globens vikt över byggnaden tryckt ut luften ur dess lungor och den gav upp sin sista, långa, utdragna suck. Ljudet tycktes komma från överallt och ingenstans, men snart insåg jag att det var särskilt högt just bakom mig. Jag kastade en blick över axeln. Korridoren bakom mig sträckte sig säkert 40 meter. Här var med dörrar in till olika små skrubbar som min egen. Längst ner löpte korridoren ut i en T-korsning mot en annan korridor. Och i den öppningen var det nu kolsvart. Någon hade släckt lysrören. Mörkret var så djupt att det slukade väggarna närmast sig. Och det pipande, anfodda, djupa, gnyende ljudet blev så högt att det skallrade i mina trumhinnor. Och i det ögonblicket tycktes en skepnad ta form i mörkret. Ett huvud avtecknade sig mot den kolsvarta bakgrunden. Det stod ett långt ögonblick som förlamad innan jag lyckades snubbla framåt ett steg för att sedan sätta av i fullt språng. Jag flydde utan att se mig om och ljudet tonade bort först när hissdörrarna glidit igen och våningarna började räknas uppåt. Jag stod böjd framåt med händerna på knäna och försökte hämta andan i hissen. Den natten sov jag dåligt. Jag hade tagit både en och annan drink innan sängdags för att lugna mig men kastade mig ändå av och an i sängen och kände hur lakanen blev klistriga av svett. Efter några timmar gled jag till slut in i en drömlös slummer, vaknade tidigt i dåligt skick morgonen efter och släpade mig till jobbet. Jag hade lyckats övertyga mig själv att det jag sett i hallen kvällen innan, en svart form i mörkret, var en hallucination orsakad av trötthet och vätskebrist. Jag hade stålsatt mig, fantiserat kring den semester jag skulle ta när jobbet var klart och lönen utbetalad och sen ställt mig i hissen och åkt ner igen hissdörrarna hade glidit upp och jag hade avvaktande böjt mig fram och tittat ut i korridoren ingenting verkade märkligt eller fel inte heller i den trånga korridor där mitt arbetsrum låg den som kvällen innan hade slutat i mörkret från den nedsläckta korridoren fanns det något att oroas över alla lampor var tända och allt såg ut som vanligt jag småjoggade förbi dörrarna in till den hall där Lars arbetsrum låg och gick fram för att kontrollera att han var på plats. Hans dörr var återigen låst. Jag knackade först på men fick inget svar och bankade några ordentliga gånger. Först när jag tagit fram telefonen för att ringa honom lät det som att någon rörde sig där inne och genom dörren hördes Lars röst. Vem? Det är jag. Det var tyst ett par sekunder och jag insåg att Lars inte tänkte öppna dörren. Med stigande irritation frågade jag från utsidan av dörren om han var redo för den stora showen. Ytterligare en tyst sekund passerade och jag gick ner på knä och kikade in i nyckelhålet där jag mötte Lars stirrande blick. Mitt hjärta stannade nästan. Jag ryggade tillbaka och hans öga försvann ur nyckelhålet som nu skymdes av någonting. Inifrån hörde jag hans röst igen. Allt är bra. Jag är klar. Allt kommer bli fint. Jag satt där och drog efter andan som om jag hade fått ett slag i magen. Han var inte frisk. Någonting var fel. Men genrepet dagen innan hade gått som smort och inga av de problem som skulle kunna uppstå på grund av Lars hade uppstått. Allt hade gått vägen. Alltså var det inte mitt problem. Korridoren utanför Lars rum kändes trängre och mer syrefattig än någonsin. Jag skyndade mig tillbaka till mitt arbetsrum och satte mig med en checklista för att se till att allt var i sin ordning. Jag minns inte mycket av den där lördagskvällen då hela Europa vände blickarna mot Stockholm och en scen som jag befann mig 15-20 meter under. När man väl är inne i jobbet så flyter det helt enkelt bara på. Ens tankar glider från överlämning till överlämning– –från elektronisk checkpoint till elektronisk checkpoint. Och dundret från tiotusentals slagerfans ovanför ens huvud– –smälter ihop med samordningschefens lågmälda mässande– –i hörlurarna i mitt headset. Då då hördes programledaren Måns Selmelöv mumla ett svar eller en fråga. När röstningsresultaten började presenteras– hade en från början lätt molande huvudvärk blivit allt mer plågsam. Trycket kändes högre än vanligt nere i mitt rum som om alla människorna ovanför mig pressade samman luften och fick mig att huka mig och kippa efter andan där nere. Jag bet ihop och jobbade på. Vid tiden på natten började arbetet gå mot sitt slut. Ett par ledande bidrag hade höjts över resten och nu var det programledarnas jobb att hålla liv i spänningen resten av tiden. Jag led fortfarande av huvudverken och den blev inte bättre, men jag tröstade mig med att det alldeles strax skulle vara över. Att jag skulle få komma ut i den svala nattluften och kanske gå till en bar och ta en iskall öl eller helt enkelt bara gå hem och sova. På skärmarna låg uppklädda artister sina bredaste leenden när deras geografiska grannar gav dem sina tolvpoängare. Allt gnistrade och glimmade och i öronen fortsatte samordningschefen att instruera och vägleda kvällen när han plötsligt avbröts av ett ljud. Jag reste med raklång och lyssnade i headsetet. Ännu en gång avbröts chefens röst och jag uppfattade en djup hostning eller snarare en rossling. Nu tystnade även samordningschefen och vi lyssnade båda intensivt i headsetet. Bruset bröts ännu en gång och det var inget tvivel om vad vi hörde. Lars rosslade, väste och flåsade så det lät som om hans lungor skulle kollapsa. Det lät som om han fick en hjärtinfarkt och jag tänkte att han hade fallit på golvet så att kommunikationsknappen på hans mottagare tryckts in. Jag reste mig ur min kontorstol och tog några snabba steg mot dörren men med handen på dörrhandtaget stannade jag upp. Jag insåg varför jag hade fått huvudvärk. Utan att jag hade reflekterat över det, upptagen som jag var av mitt arbete hade det gnyende ljudet återvänt. Det skrek så det skallrade i väggarna. Jag kände ryggen stelna till och magen vända sig men i headsetet hörde jag Lars kippa efter andan och jag visste att jag inte kunde låta honom dö in i sitt rum. Så jag slet i en rörelse upp dörren och klev ut i korridoren men frös till och kröp ihop. Lysrören hade släckts igen och inte bara i korridoren borta till höger utan även i min egen korridor. Det var kolsvart. Enbart från mitt eget rum bakom mig och från korridoren till vänster med hissarna syntes en svag belysning. Trycket över min panna var enormt. Jag stod helt stilla och kände svetten rinna ner för min rygg. Kände det djupa, vassa, hesa gnyet riva i mina öron utan en enda tanke i huvudet. I mina öron hörde jag hur Lars kvävdes. Men så tystnade han plötsligt. En oändlig sekund av absolut tystnad följde i headsetet. Och så bröts den av att han vrålade en enda sak. Han vrålade med all den kraft han hade ett nej. Utan att kunna kontrollera mig flydde jag genom den kolsvarta korridoren mot ljuset vid hissarna. Mot någon sorts räddning. Jag sprang för mitt liv. I headsetet vrålade Lars som om någon mördade honom, men i min panik hade jag inte en tanke på att hjälpa honom. Hans gallskrik av dödsångest avbröt när jag rusade förbi en dörr och sladden till mitt headset fastnade i dörrhandtaget och slets av. Jag rusade vidare med det våldsamma gnyendet i mina öron. Tills jag kom in i korridoren med de tre hissarna, tryckte på knapparna till dem alla och kastade mig in i den första som öppnades. Inne i hissen tryckte jag på alla knappar, stod med ryggen mot hissväggen och såg mellan hissdörrarna när de gled ihop att även lysrören i korridoren utanför hissen flimrade till och slocknade. Det sista jag tror jag såg innan dörrarna gick ihop var den där skepnaden. Det var det huvudet som löstgjorde sig ur mörkret och närmade sig hissen. Jag hann registrerat att det var en kvinnas ansikte. Hennes ögon och mun var tomma, mörka hål och när hon kom närmare blev det gälla, djupa gnyendet på något omöjligt sätt än högre. Hissdörrarna gled igen med en mjuk duns och hissen började röra sig uppåt. Jag kräktes och svimmade. Nästa sak jag minns är att jag ligger på en soffa i fikarummet bakom samordningscentralen i Globen. Klockan är två på natten och en lugn kvinna säger att en ambulans är på väg. Jag försöker fråga om Lars men ur min mun kommer bara mummel. Hon ler lugnande och jag glider in i mörkret igen. De säger att jag har gått in i väggen. Jag vet inte själv men jag har det lugnt och skönt hemma just nu och vilar ut. Det som stör mig är vad som hände med Lars- när samordningschefen några dagar efter besökte mig var han blek i ansiktet. Han sa med en passande sorgsam stämma att Lars tycktes ha fått en hjärtinfarkt. När de bröt sig in i hans låsta arbetsrum hade stanken och röran där inne antytt att han inte lämnat rummet på flera dagar. Inte ens för att gå på toaletten. Tomma flaskor hade legat på golvet. Efter att samordningschefen artigt frågat hur jag mådde och berömt mig för mitt arbete uppstod en sekunds tystnad och jag märkte att han egentligen kommit för att fråga om något annat. Han såg motvillig ut, skruvade på sig och tog till orda. Det var en störning som vi inte riktigt förstod där på kvällen och den tog visst ganska hårt på Monselmelöv. Selmelöv. När Lars lät som värst i headsetet stod jag inte ut längre utan tog av mig det för att istället åka ner och se hur det stod till med honom. Men Måns stod ju tv och kunde inte göra något åt ljudet. Samordningschefen ställde sig upp som om man blev rastlös av själva samtalsämnet och vred sina händer. Jag kände återigen hur något började röra sig i min mage. Jag anade vad som var på väg. Måns ville inte prata om det så mycket och verkade riktigt illa berörd. Men innan han försvann nämnde han något om ett konstigt gnyende från Lars- och vad än konstigare är Sen sa Måns att han hörde en kvinna skratta Du hörde historien Finalen, skriven och inskickad av en anonym lyssnare och uppläst av Ludvig Josefsson. En märklig historia som åtminstone får mig att se på Finalen med lite annorlunda blick. Stort tack anonyma lyssnare för att du skickade in din historia på creepypodden at Sveriges Det är du och ni andra som hör av er som gör Creepypodden till var den är.